أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون خतम الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم داوود سورتي بقره و بیان د سلور ومضمونونو اس بات دا توحید اس دا رسالت دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ تعالی او انفاق فی سبیل اللہ تعالی دا مویلی اوچی صورت سلور حسی دے پہ اعتبار دا مزامینو اولہ سکی چین میں آیاتو ندی او په کې مرکزی مسله اسبات د توید بیانئ او دا درې باابونه ده اول باب ک شله او پاغې کې بیان د درې و ډلو د مومنانو کفارو او منافقینو اوړنی پ یاتونو کې بیان د کو دغې هغه او سافې ذکر کلل چې مومن به سړی وی چې دغه به ایمان بغی وي پابن به د خپل مال ب الله لاره کې خرج کوي عمانانیې تابونو بانې به ایمانی او پرس داخلت به ایمان وي د دنیا حکم ذکر کو چې دنیا کې د خالق پسملاره دي اولائک علیه دم ربهم او د اخرت نتیجې واره ول اوائک هم المفلحون قیامت کې به د کامیابی دنیا کې سړې ټول ژوندۍ د دې لپاره خرج کوي چې زموږ کامیاب ژوندۍ زموږ د بچو مستقبل مزيداري خو د انسان ارمانونه هغه ارمانونه پاتې شي خواهشات خواهشات پاتې شي ضرورت د هر جابور کیږي غو ارمان دې چا پورې نشي دا دنیا دا د ژوند لګول او زین نه ده کہ چرے د لگی دو زای وے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم د دنیا امیر ترین انسان وے کلہ جمن بصیرت باندے د نبی علیہ السلام نظر واچو نو نبی علیہ السلام بخبل زندگی کی مورخین لگی چما شبا آل محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم من خبز الشعيري يومان متواترين نبي عليه السلام په خپل ژوند کې هغه او دا کورواله او جون کې دا سي دوه ورځې نه دی راغلي پر لپسې چې د اوربش روټاي بانيغي ماړ شي وي د غنمو روټاي ځان لولیا خبره د اوربش روټاي چې نن خورلن سبا نه د میلاوي شي او څوس اوره دي ریشي وی دي په لوګو وطن دوکه نو ګدا دنیا مقصد و نو نبی علیہ السلام له الله ډیر سہولتونه ورکړو دنیا مقصد نه ده الله هیچه دا پنځه صفات ومنل نو اغه له دنیا کې لارو مونتا او اخرت کې د کامیاب دی دا یو ګروپ یو پارٹی یو فرقا یو ډله ذکر شو وزننا نسبه کې دویم قسم داغي نه ذکر کوي مغظوب عليهم چې دا الله غضب بشوي دي دا کوم خلک دي ان الذين کفرو دا غي بیان د هغه د دنیا حکم ذکر کوي چې الله وردا اسباب د پوهه ختم کړې دي بځړې مهر لګېدلې دي وګونو باندې پر دی دی بسترګي پر دی او اخرت اخیری حکم ذکر کوي اخرت کې ورتلوي عذابی د اصل وجداوا چکل د الله کتاب بیانې دونو د زده اوینادو کوه او امیشا د حق پرستو خلاف هغه خلکو ګړې دی چ اگر اخپل عزت بتاوان کہ ہکارہ شو دے کہ اس بگینی دے عزت جڑ شی او زما بے عزت ختم شی نو اگر جدا خبر حق د خو نه نو ان انکار شروع کرے دے سمرم جی تاریخ وګوری تا ته منکرین دشمنان د اسلام دشمنان د انبیاء اخکارہ شین نو غب د زدو دیناد نہ وجین د ابراهيم عليه السلام بلار مقابله کوله و زه په دې خبره منم زه د عینات شو دا رنګي شعيب عليه السلام دا قوم داغه خلاف کړي نو کوم قوم ورضوي لقد كنت فينا مرجوه وشعيب عليه الصلاه والسلام ته کو زموند امید زیوي ته ګډیر خسړېوي نو تام او خبر شروع کی چې نور خلکو کولی ا تنहाना اما یا کانیا بودو آبا او نا تموند اغه سز نه منکه چې زموږ لارانو عبادت کړي او کل ورداوی اسوالاتک طامرک دا څه ګم عبادت کې مستاد عبادت الله حکم کوي چې دی والله خبرو من نور نه مني او قوم خلاف شوه دي او قران د دې واقعیت نو ډک پروت دی د نبی رسول الله خپل ترونه تروران هغه مقابل شوی دی چې یو یتیم بچی هغه به مونږ لار خای ولځ مونږ بلار نک هغه نه بویدل نو د زد او دینات د وجینه کفر او انکار دا د زد او دینات د وجینه کیږي ډیر کی. کړه ته بتا ته حق معلومی لکه بختا نه مثل کوي بختو نیم کفر دی دا اصل وجدایي چه تا تفده ای چه زماده مقابل دا پا حق بانده ده خمون پختو را تنگه کردی نو دا قرآن مقابله کهو دا عرص مقابله شورو گو اگه اخپل پختو او انا را تنگه گو او قرآن سنت فریدو دل دا چه اللہ پاک دا کفار و حالت ذکر گئی چه ان اللزین کفرو بشک اگه خلق چه اگه کفر کرده نو کفر پا سو کسم بانده ده یو کفر چې یو څړی ته حق معلوم نه دي حق ورته معلوم نه دي او مقابله کوي ولاړ دی دښمنی کوي نو دی کفر دا یو قسم د کفر دی یو قسم کفر دی چې تا ته حق معلوم دي چې دا کم ځما مقابل دی دی حق خبره کوي د رمن باندې کفر انکار وای ازا کنه ادم تسلیم بالقل و لسان کته خبر نه بجبه منی او نه زکه منی دا دته انکار وای دویم قسم کفر دا کفر جهود وای کفر جهود هغه شوه چې کله ته د یوسیز د حقیقت نه خبر شوه چې دا حق دی خو بجبه باندې دا هغه اقرار نه کېږي دا حق کاله دا کفر جهود چې تا ته معرفت دی او شي دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بر حق دی او به خلاف کوي نو دې له کفر جهود وای یو کفر عناد دی کفر عناد دی ته وای چې اوسړه خبره نه تسلیمای شرط حصول د معرفت نه او اقرار بل لسان نه چې په خوله باندې وای چې د افلانې چړه چې کوم خبره کوي د خبره خې دی دا حقیقت خود زر نه تسلیم ای نو دې تسوی د اناد د وجنا ير غزد د خبر او منما نو زما پرسنلټي وردا اونشي زبا حق تا شما او سروم کفر د کفر نیفاق د منافقت کفر کله چې یو سړی خبر د زر نه نه منی په خلص لا خبر لخه خوې خود زر نه منی دا کفر ده نفاق او د منافقت ته دیځه کټی دی مراد هغه کفر انکار دې چې نه منلو او نه دذر نه منلو نو الله پاک وایي ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې هغه کفر کړي انکار کړي د وج د زد او دینات د وج نه سواون علیهم برا برا خبر دا پا دوی بی برابر خبره عذاب دی باندې سشې به برابر دې انذرتهم ام لم تنذرهم کته دې یره د الله دا ځابونو او کني یره د الله دا ځابونو لا یومنون دیس ته خبر مې نه ایمان نراړي کته ورته هر څومره قران وي هر څومره دین خبره او کې خدا کوګ لرګې دې د انیږي نه د دین خلاف وګي ګور باز خلک ولوا لخرى اګي د دین مقابله کې عقل څنګه یې څه را زما عقل دا خبره نه مني زما عقل دا خبره نه مني نو عقل خډیروسي زونو کې د دین مقابله کې موال خورلی دي دی. ډیر سيزونه دا سيدي چې ته په هغه کې موال خوري ولی موال خوري چې عقل خو د دین خلاف ته ها اوس لکه مثال په تور د فقه مسله دا اوس حقوقيان نشته بخوا کويان اوسلهی او سیس پرې وت مثال به طور باندې د سکول کویو خوا به کورنو کو کویانو منګک کوله پری او مررش بې اوبهکو پلیې شو ستا نهې اوس اقل خدا وي چې په دیيې سم رابددي دا ټولی پلیتی دي په کې سموم رابددي دا ټولي پلیې دي اوسګین سوی که دا منګ اوس پرې و دی او خراب شو نه دی بس مر شوو او تولی د روده ووسلو څلور بوکي او ما سکه پاک شو 40 بوکي ته و باسا کوم بکو با یبه کوم بوک لګي دل دا کوې پاک شو خدا نمانی. سلویخ دینا ما او ستاکل خدا نه وني چیرې څلور بوکي دې نه ما اوسنه نورو بوکي خون په خوا ده شي دي په خوا بدا سي کېدل اوسم په کوم زول کې کوي اندي هغه څه ګندګي پریوزي پاغره څه پته نه لګي په بل درس پته ولګي دا څنګه چې ته بویا لا بس دموږه مزونه ملغه شو خوراکم خراب شونه نه دین کې عقل کار نه کوي الله یلایمنون کته د هر قسم دلیل پیش کیدای را راکای نستاب خبره باندې ولی الله ختم الله ولا قلوبهم الله مہر لا ګولای دی بزلبان دی ګوره دنیا کې د په دریځ ژوند دی یوه چې الله انسان ته عقل سلیم ورکړی او دې په یو خبره باندې سوچو کیږي چې هر د فلانی مال دا خبره او کا دا زمما د فایده ده او کده نقصان ده نو دا فیصله خلک جوړ نه کوي دویم یو سره دې هغه کې عقل لښتا او خيار نه دي نو هغه ست خبر لازم ما خبر لغوک کی دي دا خبره کوي نو دا زمما د فایده خبره ده د بل خبر لغوک کی خودل دام د دا کمال انسانیت مخ او درم چې الله ورته نه دا سوچ ورګړه دی چې او بدو پژې او نه د بل خبرېله غک کېدي درم کسم د انسانی چې یاره ز به د بارهې تحقیق کوم کتاب بګورم دا مسله واورې ده د باره کې به با تقیق کوم کتاب بګورم الله درړه لاې بندې کې علوم بنائی گوروی ختم الله علا قلوبهم د سوچ سسٹم ختم دے دکی اگا ما دا نشتا چی سوچو کی د بل خبری اوریدو دا پارا غوک بکار دے اللہوی ما دا دا غوک کن کرد دا دین د خبرون انفریخوی غوک کلگو لیسا اندری او ری خو قرآن پی ناوری گو دا نا چی کن بای دے دا دنیا خبری او پا دا خوگی لگی دا آخرت اگا پا او دریم چیر د بخپل <سؤال> نه جا کردار وګورینو الله تعالی په سواله غشاوه پسترګي پر دی دي اوس دل دې اعتراض راضی چې الله ولا بذربانه مہر اوله غولو نو دې کې د دې جس ګنا ده چې مہر به الله لا غول ده د د زړه باندې مہر لګې ده د د غوګ باندې پر دی دي د دین دی نه اوري سترګي ولا الله د دین نه نډې کړي دي ولې جهنم له ده دی جواب داده حدیث پاک رازی ده ابو حریر رضی اللہ تعالی نون روایت تی چی کلی او هر انسان زاد تا بل بل زید بکر عمر عرصو چی دی او گناه او کی هر گناه چی وڑا لویا گناه وڑا, و... گنا وڑا لویا زماستا پا نظر بانشتا گناه هر گناه دا دی اغا او کی او دا اغین دی توبا اونو باسی غنا اوکې دی او تووبېی نوبااسې چې مړه دا پک لا چا وې نوهدې پاکې راي چې الله پاک د د په زړبانې د پین د سوک ک بشانې او ټاکې او لګې طور نقط دتهتصاده طور ټکې پولي لکهسم چې د لاندې دا ټک دی که نه دفی د پا سر ټکې دی دا چې او ټکې پولږي اوس که د توبه اصله ن تووب سر تووب سره دړه پاک شي او تال ل شي که دتهونهسته او سبا بیا غ غونو کاه پهګونوانې د استمرار کوي او بیا بیا کوي نو اغټ کې سره خوا کې کی بلټ کو بیا بل, بلت... بل رو کې نو سره بلټکې لږي بیا بل کارو کې بلتهې او سره لږي تر دی چې د د دا زړه تک تور شي زنګ شي زړی زنګین شي لکه اوس به نه ده نوکه محفوود ځای پرتا دا د پرتا دا نو زن به نه او کتا مثال په تور نه کډلاند او ورزولانه پاغي باندې زنګولهږي او چې کله زنګولی شي نو کته بیا لوار دی او شي او غته له پند ورګه خو غنګ پاغي پوری نو د دې دا ګنا کئ کئ کئ کئ تر دې چې زړه تک تور شي نو در دې بیا ګنا نه خاري دا کې اوسړې د مثال په تور باندې اغه د غلا حد ته غله راه زنده اغل په دې غلا زګر د ټول څه وې د اوس یو سړی هغه هرا پیری گئی لکه په خوا په يهودو نو سوارات کې د هرا پیری ډیر زیاته دมูลه دا غي نه په وراثت کې پاتې ده د الله خبره به بدلولي چې کله به یو غریب سړي غلاو کا یا به زنا او شو نو اقامو علی الحد باغبان به سزا الګولا دغل نبی لاس کو زناکار به پکانو ویشتو او جګل ابلک پیسي ولسړيو او هغه مرګه چې رځي زموږ زوینه دا ګناه شوې ده نو مولیاں وبول بیا وې خپل له یو بولکی نو هغه به اخلاص کو نو دا کوو ځبانه الله هغه توبه बर्बाद کړ چې دا حق خبره نه کولا نو چې ګناه باندې استمرار ني یو توبه به ال مای ګي ګناه کې صدا بنیس باندې یو څه عمل دی خدای علم ندور دې چې دا عمل خمه دې نو بس چی کم دیکرده دی اغا وقت کوئی اللہ زمان توبه دا بیا بناکو نور دیتا سوک چی اللہ تراشی بی قلب سلیم پا صفاز را بانده اللہ دا گناهو نا مافکی یاد ساته دو گناهو نا دا سی دی چی دا اغیر دا مافکی دو چانس نشتا او پا اغیر دا قرآن دلیل موجود ده چی دا اللہ پا ذات و صفاتو کسو گزدارو کرزه دیتا مون شرکوائیو شر دې دی دوی چې الله پاک خود هر څه مالک دی خو مثال په توګه د نه زمونه کلی می انګل بابا خکای دې تشرک وې الله خود هر څه مالک دی خو کستا بچی نه پیر وابات لاړ ځانګوله جوټور کا دا شرک دی الله پاک هو هر څه کوي مال دولت هرڅو کوي کوي کسره علي اجويري له لاړ شینو هغه ول دولت ور نظم ما مربان دې تشرك وی دا شرک الله نه بخي دویم پرده حق نه بخي پرده حق دا چې تا د یو بل کس نه په ناجایزه طریقه باندې یوسس خپل قبضه کوي هغه لکه مثال په طور باندې مونټول تن خاردار مول مالک تن خار راکېد کار چې دومره کار وکي زب تعالی استاو دا غفرمن زموحده شوی دا زمو استا درمن زموحده ده چته به سره د دې ټیم نه دې ټیم پورې کار کې داس تا زموږ دا اړيده ځبته له دوه متن حاضر کوم اوس به کار کې اغا کمشوري خو ده خو زو دا, دا آگا نا مثال به تور باندې دا آگا حق پټوم اغه ته رښتیا مثال به تور باندې زه زا خپل ځان پکه حکومت خرابوم نو پر حق الله نه بخي پر حق نه بخلي تر سوجي دا غ مالک نتاب خنني غوختي چې چان دي اغلاق کړی دا مثال به تور باندې دا چان دي محل والو دی دا چا حق لاندې کړی دا اغسړې نو بخنه غواړي او کشرې دا اغې کس نه دي بخنه او نه غوښتا نو پرز د قیامت باندې دا اغ سرېج خستان خپل حق غواړي نو باغه حق به تا الله ته وایي چ الله حدیث دی زمانہ دا د اساس پټکړې ده دا سیز د سره دی الله ما ته به وای بل ته به وای چې الګه تا دا سیز وړلې او شابد لو ورک الله د دنیا سیز دنیا کې پاتې الله فرشتو له حکم کې چې د د عمل نه دومره نیکوي والی چې کم کس حق خوڑل لري دومره نیکي دي والی چې هغه به زو باخما نو زم ما استاد عمل نه باندې کوي واګه سټیشو وا کس لا شي کچری زمون اغه نې کوي ختمې شوې الله دې نګي داسې والله دې نګي داسې انه کوي ختمې نو الله او فرشتو ته حکم کوي چې دغه کم سړيږي په حق ده د دو ګناون را او د بس د بس ته پي نو ګناب تا کړی ني دبل ګناغان یو بتا پورې بوچی او جهنم له بزي الله دې موږ دا حرام مال نو سی. زياد وزي دا سي دي پر دې مال او الله حق دا الله نه به باقي هر غنا پټوبه اتائبو من الزنب کمن لا زنبلا چا دې غنا ن توبه و باسه هر قسمه غنا چی او د زړه صدق نه ته و نو دا داسې دې به داسې شو چې داړو غنا کړی نه دا الله دې توبه توفيق او نصيب کی نو اغدري سې زوندي د پوہے کې يو غوزله الله یزلکي اکل نشتا سوچ نشی کوله دویم غوغبانه د الله کتاب اورینا اوستر غوبانه د الله کتاب وینینا نو دنیا کې اسباب د پوه بندي نو اخرت کې ولهم عذاب عظیم اخرت کې وللو عذاب د بیا ګوري سرنا ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر کړي دي د وجې د زده ودینات نام سواؤن علیهم برابر خبر دا پا دوی باندی اعنظر تهم کتیر دوی لرا دالا دازا بنونا ام لم تنظرهم او کنیر بیان ورتن که نلا یؤمنون دی پیس حال کم ایمان را دیستا خبر نمنی وجد صدجیم وَيَخْتَمُ اللَّهُ وَجَدَ بَدَمَلَيْ دادا چې الله مُهْر وَالِدِ عَلَى قُلُوبِهِم د دې په زونو باندې دی نو دېستا خبره کې سوچ او فکر نشي کوله وَعَلَى سَمْعِهِم او په کوونو باندې هم الله باغ مُهْر وَالِهِ ولي دې ده خبره ناوري وَعَلَى أَبْصَارِهِم غِشَاوَة او پس ترګو دی باندې الله او ما پردی راست دی, دی حق نوی نی د حق د طرف نه د سترګي بټ دی نو کله چې دادر عملونه بغیرال ولهم عذاب عظیم او د ویلره د قیامت کې عذاب لوی او چې الله یې اوسیز لوي او یا بسم الله لوی الله د د عذاب نه محفوظ کی او الله د موږ لا د مر نه مه کی د توبې توفیق نصیب کی و اخر دعوانا ان الحمد لله سبا خواسیم چوٹی دا دیمیش پا دا که نا ابلش پیلاو انشاءاللہ درس چوٹی بچه ریزو دم انشاءاللہ عمری لزم نو بل از د درس چوٹی انشاءاللہ دی خیلی پر از با به بیادرس کو الحمدللہ رب العالمین و صلاة و صلاة و صلاة و را سیم اللہم این اللہ ایلا زکرک و شکرک و اثناء و عادق ربناتنا فی الدنیا حسنا و حسن فی